Rugăciune pentru taina trăirii poruncilor și cuvintelor Sfintei Evangheliei. Aleluia, slavă ție, Tată Celescă a toate știutorului, te iubim și te rugăm. Pune pe trupuri, fruntea, cugetul, conștiința, inima și sufletele noastre, pe ce țile, numele Tău, cel Sfânt, pentru ca niciun gând, nicio ispită, nicio vorbă sau faptă să nu fie în noi care să nu-i din voința, iubirea și cunoștința ta, pentru ca pâinea cea cerească să hrănească ființa noastră pururea și să vedem ca îngerii în toată vremea și în tot locul lumina feței tale, ca un stâlp de foc care să ne poarte prin pustiul lumii acesteia. Să ne cunoaștem pe noi înșine ca o făptură smerită, care nu se crede și nu se încrede în sine, în ea însăși. Că mintea noastră, ca un rug al rugăciunii harice, care a pătruns în inimă, a ars toate duhurile rele și te-a găsit împreună cu fiul tău cel buit, în templul tău, cel mai mare, În taină, Duhul tău cel sfânt, în noi, la meu dar desăvârșit, dar în frumuseța. Păgăduința Domnului Isus Hristos, că veți veni să răcuiți în inimile noastre, pentru noi s-a primit prin Sfintele Taine, ca dar numai. Să stăm bine, să stăm cu frică, că noi, înșine și unii pe alții, ție ca o jertă bine primită, să ne dăm învățare. Să ne plângem neputințele, păcatele rătăcibile, ca fiul cel de celul real, să ne însistăm. Taina trăirii poruncilor și cuvintelor Sfinte Evangheliei în noi se va zimi, când Domnul în noi înșine va veni, nimeni nu va desăvârși. Se va răstigni, se va învia, se va înalta la dreapta Ta va sta. Duhul Tău cel Sfânt la față, sufletele noastre în lumină ne va schimba. Să trecem ca Duhuri peste fluviul de foc la sfârșitul dracurilor. În toate sufletele se vor încerca. Împărțirea noastră în suflet, Duh și trup va înceta. într Întru sine Domnul Iisus Hristos ca mădulare în Sfântul Său trup nevalua. Să fim uniți cu biserica ta cea a Sfinților vom putea. Lupta noastră cu patimile, cu lumea, cu demonii va înceta. Pentru neamul nostru calea luminată a ortodoxiei o vei păstra. Jugul crucii neamului pe scara adevărului, Pentru și pentru Domnul îl vom purta. Meriți credincioși și în odihnă, și viața cea veșnică ne va primi. Ca rog ne trebnici ceea ce eram dator să facem într-o tot. De ceea ce am dobănit, ceva vrednic de laudă să credem că am dobândit? pețele noastre între genunchi le-am ținut, în smerenie, în învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, învățătură, și învățătură, învățătură,